Radio Exit 106.4 FM Benvinguts a Es Nostru Camp en aquest programa des dia 8 de juny. Volem felicitar a tots els que avui celebren el seu dia, o ara en celebrar ahir o aquesta setmana. Vaja, que molts anys i bons a tots els que hagin fet el eh, seu sant o seu cumpleanys o el seu aniversari. Estàvem en Es Nostru Camp en un dia en què vos vaig prometre que escoltaríem eh, i riuríem, escoltaríem en esglosadors d'Eivissa i Formentera, eh, tant pot ser que siga la eh, sala d'actes d'espatronat de cultura de Formentera vantera o a casserres de l'any 2000. Ja us dic que es llerc perquè no gosem en interrompre una, una tira de glossades que uns contesten als altres i, per tant, no podem preguntar avui o dir-la avui i que mos contestin la se setmana que ve. Per tant, jo crec que passarem un bon ratus, com si m'anéssim a seure en el teatre, eh, el que tenim la comoditat d'estar a casa nostra mateix, i seran vint i pico de minuts eh, passant un bon, un bon ratet glosadors d'Eivissa i Formentera i deixaré en es presentador que m'ho els apresenti ell mateix bé, eh, acabat eh, aquest eh, aquesta glossada seguirem eh, més cançons perquè tenim moltes coses més però ara nem en esglosats dels nostres bons amics esglosadors d'Eivissa i Formentera i vull donar ses gràcies a en Xico Bofí per haver-nos eh, cedit aquesta gravació i poder-la difondre i poder-la escoltar tots els amics del nostre camp. Endavant, idó! Els pròxims a pujar, a ensenyar nos una miqueta també les seves arts, són els i gosadores d'Eivissa i Formentera, que els esmentarem perquè crec que es mereixen això i més. Salvador Roig, Cap Pep Marí, Capita Palau, Pepe Marí, Pep Xicoyai, Vicent Bofí, Xico Bofí, Margalida Roig i de Formentera la de Francisca del Jaume, el de Vicent Campadit i la Maria Mayans, que espero que vos també vos descarreguen a la certilleria aquí dalt. Sí. Quan saluden posadors que han vengut a Formentera, no en sé mica per això es faré amb ben els promotors que han organitzat la festa, o un acte victoriós mos heu de sorpresa, i fins hasta l'any que ve, moltes gràcies i hasta sempre. i els autodidens que amb a cabeça grusada i botanes que esgotau. <fícola> I ho estu per venir directs d'aquí que estava convidada per Chico de Cofi i es gani massa gosada i a nit es sentir que en deu dur de preparada s'aposta ja per venir. Jo vull... Man, tadaaa! de voluntat. I molt m'agrada es visitar-vos però mai trobes que mi, que aquí mai sou divertit quan t'aireu que ses xacotes. <t> a <'ha> Mallorca s'ha fet una que té fama mundial i en l'estiu tenen turistes i en civernes quatre sangs. Jo n'he escut a Formentir, apropat de l'espalmador i estic la junta amb altres i m'ho la molt paradès que canari que canta que zig zig s'ma Tu ent avez dit a l'últ que es canigaf... abanser que tot això no per no, dos pan a tres, les gotes afortes. <tis> I silla de fúrm, m'encèu, espatita, es creta, es la roda en angustes, comates i ei de tot el món. I oi... Per per ja de I bani inagada cava para nari tapeti tu que sabe com i da que com sei insulai e macluna usada e zakava dilem I naltros som una polleta que cada 5 anys d'un reneig de ser. Vaig sembrar quatre figueres i ara mai sigues tots l'any. Pall de ser i tenc una que odi digne verdal. I ja he visrat en Pere que no sigues Jean I aquí pujo pico un home que a mi s'aixeca de dieta, le conec que ses sur surtin bé. I si alguna cantada també ho anuncia bé i molt més tio és ballada que fer. I tant si va cap poentina, com si dugo rengüent a ell, a cap, que en ser nostre tolleva llet. Dios no manxi! de Maria Portador que va a pesar a Bye. duraria sempre i no s'acabaria mai. Per una vora s'engresquen i això comença a anar bé. Si elles en fan noves i jo també n'hauré de fer. I en guany no puirà guat passament m'ha sortituejat pensar en sub vall de Vila que quan tenim grepat, el lloc de fuxa creia, pensart que estava ferrat amb una pobl de Vila. L'altre dia anant a Eivissa i em vaig cuidar-me ara ja, per cucorro la sabina i el matí endonar Portava vinet de missa que allò lo millor que hi ha, jo li vaig dir-li bon dia i ell content va contestar. i naltros en anar a la mola i pujam drets i baixam tors i els tiram s'espigues blanques que baix no volen esports ni dient que baix dat un tall i un que en tenies són dos, un que no ahaurit Gra mai Sant Antoni Guriós. I una lota blanca blanca de he davant mirai som poli dere de sotres i no carre bon que. i una nit de lluna clara va molt més passar i gerret Sa dona que més m'agrada i la tenc del vent proper En Xicú Bufi un bo que està de tot hora i és un ènima amb molt poc a casues hi ha sa mostra, una cabra els hi fet, tres cabrits amb una bolsa. Aquesta jove cap a l'Atara ja haver pogut ja us ha fet una glosada que m'he cuidat marejat. I un paput passar em va dir si vivim coses vorem Vaig veure un carregolí que portava un bot al rem Diu i pa campany i va fotut Va guanyat la com a cantant d'on no hi puc, sempre em toquen a darrere. 50.000 caragols baixaven de les escaletes ja i acabaven bicicletes dient vives espanyols. tots pel dama, així com toca. Queden dos coses iguales, no d'en sa mateixa forma, amb allò que diuen manzana i a Eivissa li d'en sa poma. Engraves perquè ets un política polític, cortesia i xinòves, donar-te'l si no sí, segur que tu te'l darien. I a l'altre d'aquell vermell va t'aquí s'enamorat, una lliure cadira i se siurà al no li doni a ser més alta, que si cal no rompiscat, cap, li ser portat de salsa, estarà Ni aixencat. si se lleguen dormiscar La Menorca és una que està dins el firmament. Té unes platges molt llosses a i a ponent. i una llagosta molt bona pescada a cala tornells. A l'aigua que veiem la vella que ja s'ha fet un poc tard i i ser escurreu se, escurre, se n'haurà anar. No mirarem de la popa i en tota velocitat. I jovenet de Gràcia, coloret de Gràcionera, no es mereixen veure'n plat, ni menys amb l'escudella, que pot veure'n sota'ns tot, que d'an veure'n s'assumire. I ni animosa! Sono una meraviglia. Il poco per... Jo vull deixar un pas eh, en aquells urs en grans artistes, que són es els proverors de Múrcia. Bona, bona nit i moltes grans i bones. Esperem que hagués aquí a la de l'antena, el set de primer, però que no siguis a darrere. Que siguin queixa i moltes altres. molt grans i bones. Eh? Bé, vos agradat? Sí, heu passat un bon rato. i Jo m'he fet un far de riure a vegades. Sí, en tenen cada una, que te la diuen, te la mollen ni es quiten, que no hi ha, no hi ha manera d'expulsar-se. De, Però això és lo nostre, és lo autèntic, és lo que mos agrada i lo que eh, us hem de, de poder compartir amb tots valtros. Anem una cançó que mos canta un jove... En xiquet eh, bufí de Sa Tanqueta, eh, una cançó recollida a una de ses xacotes que s'ha fet, crec que crec que aquest estava a ser a Sant Llorenç fa un parell d'anys. Nam escoltar-hi en en Xiquet bufí. Ai, m'heu manat que bon digun i quan més de riure mai Ai, ai, ai, ai, si no apareix a valtros, ja m'ho va apareixer. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, les vals reixen que d'asseig del separat d'estam. Ai, ai, fent-me rolles d'un trast, ui, valga Déu nostru senyor. I escompenyero, me deia, jo no sé què deu ser. I jo li dic, escolta i calla, i si no ho saps tu, ja ho sé. I jo queixeu, era una mudada i de quan va morir-me. I jo queixeu, era una roba en ple i que s'estilava allà. Ai, ai, ai, avora, va cada banda i a mig un gran xiller. Ai, ai, ai, ai, ai, o meu man que bon digun ei, quan més de riurem ei, ei, ei, ei, si no pareix a baltros ja m'ho va aparèixer ei, ei, ei, ei ei, ei, ei, ei, ei, ei aquesta sí que estic segura que va ser a Sant Llorenç amb una balada molt polida, una temperatura molt agradable una plaça molt ben arreglada, molt neta i de veritat que molt polit un entorn preciós i que va ser una xacota de joves, jo crec que en Vicent Bufí, en Xiquet Bufí, hi era, i qui hi va ser també era en Miquel Marcos Figueretes i na Maria Cardona, que se'ls adiuen d'una manera... Anem a escoltar-los. En si al venc per aquí, i et practic per bona, jove, guapa, i em fas divertir, i això és el que m'apassiona. Jo no em grades discutir, perquè amb tu és feina perduda. Si altre em volgués pertenir, amb val més estar asseguda. Si altre li deixes tastar que ho siga un bon caçador, jo em trob com unes balances no sabent lo que m'es bo. Primer prepara reuada i amb condicions millors que si volem anar de festa, aturem els miradors. Ja he comprat un cabriol i una de dos colors té sa panxa blanquinosa i dalt sa escanes negrós. Ja veig que fet bons tractors, cara tu i ei sireu dos. Ja hi podràs portar sa dona i d'allò no peris favós. Deixa'm dir-te, hasta m'espantes, veig que no tens el corbós. I això són ses confiances que puc esperar de vos. No tens forrellat que et valga per obrir meu tancador que hi tenc ser mella posada fins i totes, ballestor. Podries deixar-m mi d'armes esforat d'estcador. No fosca, T'aquivocasses i encara et fes un favor. No el provaràs demà encara, pots deixar la mida d'or per camió. No et farà falta saber si et serveix o no. Ja sé per boca dels altres que tens bones corridorques que no d'una clau mestra se la pot guardar calçons. Hi ha mesures, comentaris que rebaixen de valor poques l'ús. Que tens per perdre que es te fas compassió. Jo no venc per festatjar-te si t'has fets il·lusió. Sols venís experiment-te per saber lo que m'has bo. Ara m'ha deixat sense paraules. Això de què no em ve pastatjar. A Leido. Ja no veus que no em fas cap falta, que no et vull per servidor que et quedin ses coses clares, ja et dono sa contestació. No fa falta que em contesti. ja saps sa meva opinió. Busquen un que et faci creure per dar de menjar qui sóc. I ara que t'es desinflat i dormiràs molt millor si et trobasses es enyorat po pots tornar a conversar amb jo d'anciers vinc per aquí i et per bona jove, guapa em fas divertir i això és lo que m'apassiona Gràcies Al final ha sortit Ara toques Xeremia uh, i un bon ceramista, un bon professional, un gran mestre jove és en Jordi Seràpio. ara, eh, una de les xacotes que vàrem enregistrar, que vàrem tenir la sort de poder recollir, eh, Sant Jordi fa un parell d'anys hi ha en Joan Albert d'Escovells i... no, bueno, anem escoltant en Joan Albert d'Escovells, eh, sí, perquè tenia ho teníem amb una altra ordre, però és igual. En Joan Albert d'Escovells. Venco una que es diu blau que sempre em vol fer emprenyar se'n va veure se somera tant si és aquí com allà desases sense fronteres en blau n'és s'encarregat d'un segon de ses voltes que ve ja festejat jo li dic blau no te l'ansis deixa ja de festejar, que no convé que te cansis per demà poder llaurar ell m'ha diu que pacici pressa per això no n'hi ha cada dies, n'hi ha molts no són tots per treballar. I han passat dies i dies i s'esters per llaurar i en blau ens sesomemera balliem amb què farà? I es dia de Santa Pòncia dcendents'n va donar quatre es i una somera que no sé on encurrra'. I ara tinc sa casa plena i es curràs a rebentar, Déu mos guardi sa paciència i es que m'ho la va donar. I també és en Jordi, en aquesta mateixa xacota, va cantar en Vicent Palarmat. Ai, bona nit que tenguem tots es que mos hem ajuntat, i ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ta fer... Vicasta en vos fes una des i canta iai ia, que sac. Estes dies gros i tot s'ha de celebrar iai iai iai iai Dis un patró de l'omes més iai iai que es veu que matar un dragó i el bar en corona, ia, ia, es veu que n'hi havia pocs que volguessin anar a caçar, vols quedar? Va molt de lloc per omplir su centura, al cançó dragons que dre... oi mort, no enxabat de fer-me-s'a, ja en ia, ia, m'hauré de... Queixada fort, que això ja no es pot passar, ja pel·laré en su rector, al bisbe que és important, ja, ja, ja, ja, ja, no escriureu un reglor en el pa per al batí, ja, ja, ja, ja, només... pensin en jo si els hi qued un lloc beca, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, si és molt bo que ningú no s'ha queixat, ja, ja, ja, et sap agafes de lo millor, allò ja m'agradarà, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Que jo li trop és estar quiet i callat, ja, ja, que si em gafes nerviós m'hauran d'enquebrestallar. Jo, jamecs sense raó, baltros ja hi deveu pensar. Iai, iai, iai, iai, iai, iai, com diu Na Manacov, és que tot se compondrà. Iai, iai, iai, iai, iai, que ara es diu a vint des més que ve, que és esmai. Iai, iai, iai, ja hi haurà eleccions, ja se'n comença pel lei. Iai, iai, iai, iai, iai, iai, iai, iai, iai, Explicacions de lo bé que mos nirà, i aia, es partitzeu creixent tot per veure quin guanyarà, i aia, i uns lle contribucions, llavor ja les pujarà, i ai ai ai ai, ens altres es volen fer un port, tots sabem per què serà, i ai ai ai ai, ara que això, no movia havia plantejat. i ai ai, et crec que em... Vendria molt es poder-mi presentar, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei. Oh, regidor que es càrrec, ja més i guai, iei, al perot, Dria un bon sou que a això més importa.. iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei. Ja som... Prou xerradó per fer cuento i enredar, I, i, i, i, i, ja crec menira bo, ja us ho direm, ve a passar, ja et bon any, que tinguem tots els que mos hem ajuntat. Molts anys. I anem a escoltar dos jovenetes, en Anna Colomar i en Maria Ribes, a veure com canten i segur que els hi farà si s'escolten. Els hi farà molta il·lusió tornar-se a sentir. Per venir i s'han refent i fets-se de nova per a Joan o oh, Miquel, qui s'hi trobaré, un jove. He vengut a Sant Rafael per cantar i divertir-me, que m'ho s'han convidat a jo i a ser meu amigant. Sempre que vaig a una festa tinc ganes de discutir, Maria, tu que ho ets llesta, fes-me un vers ben divertit. Si ara vols discutir, ja pots despedir de jo, que jo no he vengut aquí per fer crida ni remor. N'altros som dues amiguetes, fa poc que mos coneixem, i encara no ho som besinetes, anem a cantar tots sovint. N'altros som dues salutetes, que mos veuen a cantar, avui han vengut soletes i no sé com us mirarà. Que ja ho som a prou bocetes, que seurem bocet allà, i si les fem petites, decidem moltes de lligar. Hem vengut aquí cantar i fer molta garabia, i a recordar d'altres coses que no es fan avui en dia. I mos bones robes carregats d'en Cixaria, i curt uns i altres coses que els guelos nostres tenien. Maregués temps d'espebraços i n'haurem d'anar a buscar, haurem de matar la i poder-nos ajuntar. Ha plogut i ha fet mal temps, no he pogut sortir de casa i ara ja estic amb unes d'ells de més de tres pans de largues que jo ja he sabut que tu tens de malar de que no t'hi vaig a la gent i el gat no puga bastar-la. Jo tenc una llet molt rosa que hi vull caure a carregols i m'has de dir que s'hi posa, que, que ens portin ben bons. Jo te'n faré una glosa nom de tenir questiones Només dormís molls, desplouen i petits com ciurons. Els carregols que no m'agraden i no m'han farat menjar, que jo em pliré sóc i grossa de cuixa de bestia. Allò m'agrada anar a la festa però no em deixaran sortir, si pogués me n'aniria i tornaria al si tu vols anar de festa, lo primer que tens que fer és buscar-te un companyer dur que siga ben xeracotent. Jo vull he vengut aquí, en soc el carro de barana, lligut de ben enllestit, coixint llar-t'hi para bandes, perquè poguessis presumir i dur rifar curs en banda. Jo espero no haver-vos cansat amb sa meva ella, que sac, en que d'haver-s'ho dit a sa que em una fumarella. Diguem-me si us ha agradat abans de que fa, si veia i atrecau-me'n un bon plat de coses bones o llenya de salines venir aquí cantar seu content qui poguess tornar. I ara una gaitata, una gaa d'en Juan Miguel i d'AIvan feta a Jesús en les festes. I abans d'acabar escoltarem unes glosetes que fa anys, el 2007, varen fer a Formentera eh, totes les Balears. Varen venir glosadors de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. I ara anem a escoltar en Francisca, en en Maria i en Pepita anem a escoltar aquestes glosetes ah, i per cert, diumenge que ve tindrem una entrevista que la Marta Vázquez ha fet a na Maria Maians, a na Maria Desmoliner que estarà en altres diumenge que ve aquí en el nostre camp i d'aquí li enviem expressions que sabem que ens està escoltant. Anem a escoltar aquestes glosetes. Bon despre que Déu m'os doy jo he vengut de molt enrere i aquí en tenim de Menorca, d'Eivissa i de Formentera i un grup de mallorquins que en pareixen de primera que han vengut molt decidits per fer nos la festa entera. En partit en un migdia molt propat de la calor a fer-mos una vesita que hi venim de lo millor i anar fent alguna glosa que és la nostra afició jo us hi quen molta agraïda de dar-me la ocució I per venir a Formentera jo avui no he pogut dormir fent grossa la matinada que sol no havia sortit i quan em set a partir un temporal s'ha posat i enseguida el companyero li tengut a regirat i ha quedat sense alegria i els calços i lluç banyats. I si et quedes a Formentera, passatgarem pels calor, que tinc una xalaneta amb un motoret molt bo. Fa una gran petarrilla quan fixa l'arador i pell no em agaf quasi mica, que se i fa por. Precis Francisca t'he de dir perquè estigues enterada i em sap mal que sigui així perquè es pica agrada. Glosant en su meu fedri feres molt bona campanya, jo no et vull desnevir si pots te'n busques un altre. I jo he vengut a Formentera i per complir sa missió i el que més m'agradaria és trobar un bon senyor. I ara sí, per acabar, una cançó molt popular i que recordareu tots a la perfecció i que podeu cantar si voleu. venga. I una barqueta de moros ei eh, se varen anar de tres cases que hi havia, dos en varen espanyar. Deixaren canxo amb bala que hi havia basquiar. i eh, hi trobaren dos pastores, les varen en cautivar. Sa petita quan va veure, va caure i es vameiar. Digueren uns ens uns altres, aquesta haurà de quedar. El més mat de respondre aquesta no quedarà que si el rei moro sabés us podria castigar. Sa petita de Vallxella i sa grossa pa sa mar adiós terres d'Eivissa, adiós qui quedarà. Que es moros si ja m'ho n'enduen, mai més no podrem tornar i sa mare les cridava de sa vora de la mar. I mamà no mos crideu, només mos faig turmentar, adiós parets amats, ja tendreu que sospirar. Santa Eulària gloriosa, vogueu per naltros pregar, si mos deixeu tornar a Eivissa ja us vendrem a visitar. És cap de 14 mesos a Eivissa varen tornar i arribaran a Caseua, és cap el quan les va veure, va caure i es va esmaiar a ja vols i va parar a taula per si volien menjar. I el primer que digueren dia bona sa mamar mengeu, mengeu, filles meues, vostra mare no vendrà. Perquè vostra mare ho és, no és morta i enterrada que es va morir dels disgusts de quan vosaltres van ara. No que saber saudir-me, la força o l'enterrar, diria basar-jos i viuria con urtada. I això, amics i amigues, ha set tot per avui. Vos gouu passat bé? Jo crec que sí. Diumenge que ve tornarem en la segona part, eh, perquè hi ha la primera i la segona part, una que la varen enregistrar a la sa Sala d'Actes del de Cultura de Formentera i l'altra a Casserres eh, de l'any 2000. I diumenge que ve hi tornarem a ser. Si Déu vol, en salut i alegria voleu que hi sigueu tots. Així és que cuidaus. Gràcies i bona setmana a tothom. És la terra que jo més estim. És a Eivissa on he nascut, és a Eivissa on he viscut. jo me'n record quan estic lluny. Blau és el cel i sense un nubular.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 El jo me'n record quan estic lluny. Verds són els pins que hi ha per tot arre Baix d'aquell pitjor he segut, baix d'aquell pitjor he arribut. És un pic record quan estic lluny.